الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا أصبتنا صدور العالم عن الثاني بالاختيار دون الإجابة بدليل لا يتوقف على حدوث العالم كان القول بتعلق وجوده بتكوين الله تعالى قولا بحدوثه ومنها هنا يقال أن التنسيس على كل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد غرض دی شارح رحمت الله ليله تعلق دی دې شرحه نه مختصر څلور خبري دي اول غرض د شارح رحمت الله لې اغه ذکر کوي توجيه لپاره د قول د صاحب الكفایه دویم غرض اغه ذکر کوي د فدی سوال دریم ذکر کوي خلاصه د كلام د ماتنه تمهید بیانوي رد کول او تحلیل باز څلورم ذکر کوي تشریح د رد په بازه مشایخ باندې ما ویللی چې خلاصه دی درس اغا چلور خبرې دي یو د زیکر کوي توجې لپاره دی صاح بل کفااعي دویم د زیکر کوي د ف دریم غرض د شاری رحمتتو لاله خلاصه دی متناو تمید د لپاره دی ردده سلارم رد زیکر کوي په بعضې مشاه خو بند پرون مګو تااسې بیان کړړی صاحب صاح بلککیفا داویللی وو سی دومرت ووالت ووگدوالی دی دلیل ته حاجت نسته لکا ماتن رحمت و لالی و یا صاحبی عمده کرده ده. اصل خبر دا چې تکوین قدیم ده. او مکونات حادث دی د دی دی فارا لنده طریقه فکار ده. چې لنده سی تعبیر دی کړی وی چه تکوین قدیم ده. زکا صفت حقیقی دی باری تاله ده. نو صفت دی باری تاله هغه حادث نسی که دلی قدیم بوید. مکوان <تصمتح> دا حادث را غلی دالده و دا دا مستندی للغیر ده مستندی للغیر اغا لایکون قدیمه نا اغا قدیم که دلی نسی. ثابت سوالا چه تکوین حدیث او مکوانات قدیمه. په دغه دلیل بنده پرون مګو تا سی رد ذکر کرده حاصل دی رد داو چه دغ مانا دی قدیم چه تا ذکر کرده دا. دا استلاد فلاسفه و دا. ځکه دو چې قدیم دو قسمه دا یو قد به زمان دا او یو قدیم به زیاد ده دا, دا تا چې کومه معذکر کړړی وه د قدیم به زیاد د پاه وه نو دا استیلا له استیلا د متکر لمینونه مخالف وه ل دی و جنا دا غیر معتدن بهی ده د یا چې او د د کول د پااررمېحت تا چې ک سړی د ی غو د را نه هغه تغیر و کې د یغوی هغه کول نهې نو یغوی غوی خپل ذکر کړی دا یو غوی ویلې دې چې دا غټور شیان دی واجب سبحانه ہونا صادیر دی په صدور ارتيراری سره په صدور ارتيراری سره صدور بل ایجاب راغلی دا صدور اختیاری نه ده او موږ اهل سنت والجماعت دی قائل یو چې نه دا غټور شیان چې د الله تعالی نه صادیر سوی نو دا په صدور اختیاری سره دی دایې چې کداغه خبره غا په استطلا په قول دفلاسفه او بندې بین ناسې هممه خو چې سړی د دغه صور د عالم دپاره چې صور اختیاي راغلی دا یو دلیل ذکر کی په دسې طرقې سره چې په یغه کې ځکر د دغه حدس د عالم نه راغلی ولی که دسې یو دلیل دی را وړو چې پیغه کې ذکر د حدس د عالم راغلی وي نو بیا خوو دوور لازم میږ ځکه حدوس د عالم دا موقوف دا په صدوري اختیاري باندې چې صدوري اختیاري نه وي بغیر له دینا حدوس ثابتي کېنه خو څې کله د صدوري اختیاري ک چې الله رب العزته دا شیان په خپل اختیار پیدا کوله نو په خپل اختیار کې هغه پیدا کوي په اراده سره او په هندې را دي کې هغه شی موجود نه وي ولیک موجود وي بیا ته اراده کوي نو بیا خو تحصیل الهاصل رازي نو کله چې یو شی نوې نوای پیدا سی هغه حادثوی نو حدوس دی عالم او هغه مو قدرت سره پورې تر اختیاری پورې او کده چې یو دلیل سره دغه حدوث دی کده چې طریق سره صدور اختیاری ثابت ک چې په یغه کې حدوث دی عالم نه راغلی ځکه که حدوث دی عالم کې راغلی و نو بیا خو دا قول باطل ګرځي ځکه حدوث دی عالم د مو قدرت له صدور اختیاری سره څو دوري اختیاري اغه موقوف کې لدی غو دوس دی عالم سره نو بیا خدای ضروريږي دور باطله مستلزم باطله رنه مګر باطله نو بیا په دغه طریقې باندې کسړای دغه توجی حکم لا دویر پیه خل لیکن خبره دادہ صاحب الکفایه حدوث دی عالم اغه په صدوري اختیاري سره یا صدوري اختیاري دی بار تعالی په دسه دلیل ذکر کړی نهره چ هغه خالي ویلو حدوس د عالمنا یږب د دې د پاره ل سره دلیل نه دراولې نو دیو جنو مګه خپل په صحت دې مګه خپل په صحت دې توجې بندې نو شو کولای نو زکه یا یو چې دغه توجې د صحیح توجې نه ده اصله توجې هغه دغه چې هغه ماتن رحمت الله او یا صاحب عم د ذکر کړي وا نو سره یې کوی دین ته مرسته انې خبره دا چې فارون خو ماګه په قول د صاحب الکفایه بندیرت کړیو د رد حاصل دا او چې دا قول مخزکانه منو چې دا مخالب ده ل الاستلاب متکلمین او نزدک د قول کړیو په استلاب فلسفه او بندې ننیایي چې د دغه استلاب موږ ور سره و منو دا صحیح سی خدا التا څخه ل دغه اغه مسلمات د اهل سنت ذکر کړی وای ل د اهل سنت نسوه ل مسلمات د اهل سنت نداوا چې دا مګه سابتته کو چې صدر د الله تعالی نه دا دا په طرقې د اختیار سره د بلجابې ول استار کما ده کمای قولوبيفلاسفه نو دخ خو تووج د هغه فلاسفهوزې کر کړې ده استیلا د فلاسفوزې کرکې ده بل طرف ته خو اغادي ويغلتېاک دی, دی قیل دي چې د الله نهدي د شیانو صدر استاري راغلی دا بلجاب دا خو مخ دا منونه نومګه د دې ته توجې به التمن له وا د دې ته توجې د 파ره به التصيحه تو ک د خو دغه خپل په شذورې اختیاري باندې کړای وي چې د دغه مكونات او شذور او د عالم او کائنات او شذور هغه د الله تعالی نه اختیاري راغلي ده خو دغه اختیاري شذورم په داسې دلیل راوړی وي چې په یګه کې حدوث د عالم نه وي ځکه ک په داسې دلیل راوړی چې په یګه کې حدوث د عالم وي نو بیا خو دور لازميږي دور باطله مستزمن باطل لرنوي مګر باطل بیاخد دلیل باطلیږي ځکه حدث د عالم موقف ده په صدوري اختیاري کله صدوري اختیاري نه نو بیا خو دغه حدث د عالم ثابتيږي نه صدور دي د حدث عالم ولې په صدوري اختیاري موقوف ده وې ځکه چې کله دا صدور دي بارینه بالاختیار وي نو په خپل اختیار فيه یو شي سړای پیدا کین اغاث اول اراده کین او طحین دی ارادې کې هغه موجود نه وونهک په هندې اراده کې موجود وي نو چې یو موجود د طبيعي اراده د وجود کې تحصیل دي حاصل راځي نو, دیو نوی. نو, نوی بیا کی کی نو دی عالم خوف و جناحینل اراده نه وي نو چې یو شی بیا پیداسي یګا ته سویل کېږي حادث نو حدوث د عالم خو فشودوري اختیاري بند موقوف ده نو کو شودوري اختیاري ته ذکر کړه وي دی بارث علاده فارا په پا خلاف د کول د فلسفو چې تاسو دور بل استقرار بل ایجاب نه وی خدا په داسې دلیل وایي چې پدې کې حدوث دی عالم نه وایي ځکه که حدوث د عالمي بیا خو ور رازي نو بیا به ته دغه توجه صحیح توجه و خو لیکن صاحب الکفای خدا دلیل راوړی نه ده لهآزه مګا خپل په صحت دی دې توجه باندې نو شو کولای نو دی و جنا د دې توجه غلطه سو او اصلي توجه هغه سوالات هغه ماتین رحمت الله علی او یا صاحب عمد وکړه وو دې خبرې په حقیقت پوهی شو کی بیا مونږ دیره معا کوم ینه خبره داسوه چې پرونو خو چې په موږ د د څه سوال موږ رات وجه سو دادی موږ دا د استلان اشاره فلاسفوه خو فلاسفوه خو هله یو بل خبرم کوي د دې سره چې د قدیم دغه تقسیم وکي نو د یای چې شذور دي مرکوناتو د عالم د الله تعالی نه ده په دې نو موږ خو چې حدوث د عالم ثابت وو اغه په دې ثابتو چې شذور بل اختیار ده نو که د دې توجيه سره یو قول ذکر کړی وي بل چې شذور د الله تعالی نه بل اختیار راغلی ده بیا که دې دغه توجيه ویم سی یو خو شذور بل اختیار د پاره خوده دلیل راوړینده په داسه طریقې چې په یوه کې حدوث د عالم نوي اوس دا طریقه ور اړوري ده و ځکه که حدوث د عالم کې راسي نو حدوث د عالم خو موقوف د فرشودري اختیاري او که د شذور اختیاري د پاره داسه دلیل راوړي چې په یوه کې شوي او بیا خو دا نو که داسې یو دلیل راوړای وای چې په یوه سره صدوري اختیاري ثابت وي اا صاحبانو خو دا په داسې یو دلیل سر وای چې په یوه کې حدوث دی عالم نه نو بیا به د خبره صحیح و خصه کله د دغه سې دلیل نه درا وړي نو له هاغه مګ قول په صحت توجیه د بندې نو سو نو اصل توجیه به هدا وی چې هغه ماتین او یا صاحب عام ذکر کړی دا نو له قال دې دا قولي صحیح نشه سو. سوال راغی معتریز یای چې صاحب ته په جواب د سوال کې ویل ماتینه چې تکوین دی باري تعالی هغه د عالم لپاره راغلی دا نو د عالم په تکوین سره پیدا کړي دا نو چې په تکوین سره پیدا ک په تعلق د تکوین سره پیدا سره نو هم حادث وله تعلقم حادثه و دې حدوث دې د امرې نو دی وجنه ا حدوث دې تکوین لازميږي په دې سره دلیل تامسو څوک نه چې کله تام سونو د ارست ته څه دی فارې چې ولې کله جزئ من اجزایي چې الله تعالی تکوین دي, دي عالم او بیا تکوین دي هر جز دي اجزا او دي عالم او که دا هر جز دي اجزا او بند دي دغه عالم نو رښتا تسری څه دی حالان کې دا د او بناد متنو په اختصار وي مقصود په قید اولی سره او په هغه کلمې اولی سره تاسو موږ ګرځیدل دلیل پر رس نو بیا دا ولې کله جزئ من ازایه دارکم ارسله د دې ذکر کول مناسب نو مشارح راغی د دیني جواب وکه نو سوال پوښسوی حاصل دی جواب درا چې اصل کې دلیل خو لدینه مخ کیتام خو لیکن جز کله جزئ ان فرع تفسیر وکړه غرض په دې سره یو فائدہ هغه دا چې رر حاصل کی په فلسفو باندې ذکر فلسفو عقیده دادا اغه ای چالم خو حادث ده خو لیکن اجزاء د عالم لکه اجزاء د عالم کې لکه حیولاد ټول اجسام او یا لکه مثلا عقول عشره دا دوی قدیم مني دوی ای عالم دا خو اغه حادث ده خو شکل مجموع من حیث مجموع واخله خو لیکن اجزاء د عالم لکه حیولاد عناصر او د رنګ یاد اجسام او د رنګ عقول عشره افلاک دا دوی قدیم منی نو دي اجزاو او په حدود نه قدیم نه حادثه منی نو دي اج نه قدیم منی قدیم نو دي اجزا په قدم بندي کې كلا دوی قائلو دي اجزاو په قدم بندي کې كلا دوی قائلو نو ماتن رحمت الله عليه راغي په دوی رد وکه چې الله تعالی په تکوین سره عالمم پیدا کړی دا هرجوز دي اجزا او عالم عالمم پیدا کړی دا نو لا کسانغه چې عالم حادثه دا, دا رنگ هر جز دی اجزا ودي عالم دا هم حادثه لا کما یقول به الفلاسفه د سیند لک پلاسیفو خپل کړی دا په دې خبره باندې فویشوي حاصل دی کلام دی متن ذکر کین نو د یعص خلاصه دی کلام دی متن دا په ول حاصلو سره چې خلاصه دی کلام دی متن دا سو له چې تکوین د الله رب العزت دی پارا صفته حقیقی ده ده تصور اغا بغیر لوجود دی مکوان نم که دلیسی. ده ده بغیر دی اغا مکوان نم که لکه قدرت د اللہ را بلعیزت صفت حقیقی ده کنه. دی اغا تصور بدون دی مقدور نم که دلیسی. او دارنگ د علم دی باری تالا تصوره. بدون دې معلوم نوم کېدلی نو دغه څه دغه تکوین د الله را رب العزته دا صفته حقيقه ده نو دا بغیر له اغه مکوون نه موجودهږي نو چې بغیر د مکوون نه موجودا شو نو حاصل ده څه دغه تکوین دا ازلي ده او مکوون اغه پیدا شوی ده پلا یزال کې تکوین د ازلي ده یا او ازلي ولا یزال فرق ده تعبیر وکي چې تکوین دا قديم ده او مکوون دا حادث ده کما قاله به حلماته نو ده سر خود به خوده اوس فرق راغی چه یو ضرب ده او یو ده اگه ده نو ضرب ده صفت اضافی ده د ده نسبت اگه طرفی نو تا معتبر ده چه یو به ده ده پار زارب وی او دویم به ده ده پار مضروب وی نو انتظاه ده ده با اگه لده طرفی نو نراغلی وی چه زارب و مضروب وی بیا به د زرب موجودی که و پیداله نو تصور دي ضرب بغیر دي ضارب او دي مضروب نه نسي کېدلې نو دي دواړو په مابين کې فرق راغی چې ضرب دا صفته انتزاعي ده او تکوین دا صفته حقیقی ده دي دواړو په مابین کې اغه یووالي نه دراغله دواړه یو شانتی نه دي دي دواړو په مابين کې فرق ده نو چې کله تاسو دغه فرق وک نو بازي مشایخ څخه دا خبره کوي ده چې تکوین او ضرب دا یو شان دي د دوی دا خبره څه خبره نه ده یو غوی ویلې چې لکه کڅنګ چې ضرب اغا منتسبین غواړي نو تکوین دا تکوین منتسبین غواړي دا خبره سي نه ده ولی وې دې وجنه دوی خو بیا توجیه ورته کړی ده نو توجیه دا کړی ده چې ضرب دا عارض ده اغا بغیر د مزروب نه موجودیږي ولی وې دې وجنه چې ضرب دا عارض ده ک بغیر لېګنه دې دې لپاره بکارا سي نو دای دا په خپل معارض ده با قامارض نو لازم بسی کیام لارض بلاارض و انه محاله او فعل نو خام مخاب مضروب غاری خو لیکن صفت دی باری دغشان نه ده ځکه د ازلی او واجب دوام ده په دوام دی باری تعالی سره چې کلمو صفت دی باری که نو ده ازلی ده واجب پا دوام ده په دوام دی واجب سبحانه سره اگر که دوی دغه توجه کړي خدای یای یا تر تذانی رحمت الله علیه نه چې یو ورديده دوزان او مرتبه هغه په شان د زر بند کړه هغه صفته او دا صفته انتزای څه پهو پیدال هغه صفته اضافي او دا صفته اضافي څه نو چې د یو غدې لپاره وجود محال وي بیا به د دې وجود محال منه پهو پیدال ځینتم راځي کې او کته اې چې نه دوړه یو شان دی خدای او دیوي او نه وي نو دا خو مکابره ده خو لوی ده انکار د لمشاه چې ګوره یو ورديده دوړه یو شان او بیا ته اې چې دی یو د لپاره وجودسته او د بل لپاره لکه تی اې چې ضرب او قیام دواړه لقبې دي عراض نه دي, دي. خدایي عراض باقی ده او بل نه ده دا داسوک در سرمنې نو چې ته یو رې وزن او مرتبه دی تکوین هغه په منزله د ضرب واخلې هغه سی وګرځوي نو بیا ته دا ویلې چې چدا یو عارض ده مستحیل البقاء ده بقا محاله ده او دا د ده خو باقی ده وځي دله دا خدای پرک لسره کې دلی نسی دا خو مکابره د لوی دا انکار د مشاهده نه نو د دی دې وجنه چې بعضو مشایخ خدا کول کړي را چې ان وزانه وزا وزانه ضرب مع المضروب دا خبره غلطه ده بلکې زم چې د دوړو په مابین کې فرق ده هغه فرق دا ده چې هغه ضرب صفته اضافی انتزاعي ده او دا صفته حقيقي ده فرق په مابین د دوړو کې دا ده چې صفته حقيقي بغیر د منتسبینو طرفینو نه موجودیږي او صفته اضافي انتزاعي هغه منتزع له طرفینو نه وي انتزاعي له طرفینو نه بغیر له طرفینو نه موجوديږي نو او مرتبه دي دغه پشان دي ضرب له مغرب سره نه ده نو له هغه دي د مشایخ قول د مرجوخ قول ده تاسو په دې ځای پويسوي انصبق باريكو نه حقيقهي ورسې دي څه خبري اوسه دي سلام یو توجیه وکړه لپاره د کول د صاحی بلکیفا او دو م دفه د سوال وکه درې پول حاصلو سره خلاصه د متنځ ککه او درې رد وکهغ په بعضې مشاه خو بندې او سر تورې نعم او خبر دادا ایزا اسبتنا صدور العالمی تی کلمگا ثابت کو صدور دی عالم لسانیانا بیل اختیار دون الاجابانا پا ایجابو استرار سرا پا دسیو دلیل الاجتا وقفو سیاغ موقف نوی پا حدوث دی عالم بنده کانا القولو بتعلقی وجوده نو با قول پا تعلق دی وجود دی سره په تکوین دی ان لا سره سرا قولن بی قول په حدوث دی دی و من ها هنا یقال لدی وجناو الكیگی <سؤال> انت <سؤال> تنسیسا <سؤال> <سؤال> تتسريع على كل جزءنا فهر جزء بنده لأجزاء دي عالمنا إشارة إلى الردين وإشارة وقل الله ردك ولو تعالى منفع غشاء بنده زعمات دي غي عقدوا دي, دي بعضي أجزاء لك هايولا وإلا فهم إنما يقولون وإلا أو كدامة لبنوي فهم إنما يقولون ندو يمقايل دي فقدم دي عالم نا فقدم دي دي أجزاء بنده. بماه عدم المسبوقتي بالدمه پهه بندې چې دا مسبوق بالعددم نهدي لا بماه عدمېتكونې بالغیرره پهماه سرنه چې استات چاته نه د راغللی تتكونونې په چا سره نه او ح مني یا چې قدم دي بالزمان یم او حث دي بذاته قدیم دي بز ح دي حادث بذات معنا پرونه مګ څه کړو چې مستند لالغیر وي نو دوی میايي چې دام مصبوغ بل عدم نه دی چې د کومه زمانه نه ده دی د یوې ځمانه دغه اجزام دي په دغه معنا قدیم شول کنا خو بل طرف ته حادث دي حادث بذات دي ځکه مستند لالغیر دي تکوینه باري تعالی کړای لاند لا به معنا عدم تکوینه په دغه معنا نه چې دا عدمه تکونه بل غیر راغله ده بلکې تکون بل غیر منی مستهكون بالغير او مانه نحادث بالذات او قديم بالزمان سره د دې پرایبنده او مگه یو چې نه قديم یو قديم ده دا, دا نه د بالذات بل بالزمان ده لاند خبره درته ده که یو شی مسبوق بالعدم نو حادث او که مسبوق بالعدم نو دا, بالعدم نو دا, دا. خبر خلاص ده ولالحاصل خلاصه دا دا ان لا نسلم مغدان منو انه لا يتصور تكوين چه تصور دې تكوين بغیر له وجود د مكوننه سكي دلي بلکې کېدلی سي ولې ځکه دا صفته حق کده په منزله د علم د قدرت د باري تعالی باندې و ان او دامه کنه منو چې مرتبه دي او مرتب ان وزانه چې اغه مرتبه دي ما هو سرل دي مخه ونه وزانه ضرب مال مضروب اغه ضرب دله مضروب سره ولی دا ول نه منو ځکه موږ یې چاګه صفته ده او دا صفته حقيقه ده صفته انتزاعي کې بو طرفين وی دیغونه به انتزاع ک او په دې کې طرفين نه دي ضروري ف ان الضربا فإن الزربة نفاتع لليد عيلة بيانوي ضررب سیفتون اضافې نو که د غ ضر به عباره دا له سیفت اضافنا لا ته سوو د غهتهصوره مسی د لی بغیر د منسب نو چې ظریب به مضوب ده او تین صفت حقیقی ده چې دا باره ده له مبدي د د ځ بتنا چغ باره دا ل خراج د مع دوله دم نهوجته لاینها عین دا اضافت نه دا حتى لکانهوه که تردي پورې که داینې اضاف وای علاه وقاللهکه دا کول په عبارهدي مشاای خو کې لکانل قوونو بیا کول کول په تحقق د دې بندي به دندې مکوونه مکابراتنه داخلوې دا او انکار لپار دلو لپاره دی او امر بدیه فلا یندفع بما یقال نو فاغتوج سر د خبره بیان ختمیږي چې ضرب خو ده مستحیل البقاء ده بقا محال ده ولی ځکه ضرب د خپل ده نکوس لې د سر بقا قائم کی باقي یو ګرځي او فعل بقا ور سره قائم کی نو قیام د ارز له ارز سره راضی کنه او دا محال ده فلابد دل تعلقه نو ضروری دادی تعلق دادی پارا لمفعول سرا و وصول الالمه او رسولو د درد لراه الیه دغا مفعول تا لوجود دی مفعولنا معاه سرا لدی زربنا از لو تا اخرى زکاک لدی نرستکی گی لن عدم هوا نو بیا خود دا وجود دی مفعول ختمی گی پا خلاب دی پیال دی باری تعلانا فا انهو ازلینا دا کدا خو ازلی دا واجب دوام دا یبقی الى وقت وجود المفعول پا تکی گی لوقت وجود دی مف کنی صغیب تا filtruیتون ویان کنسی نرا مبایت flatsیو قیامو ارز بیل عرز اگرارسال ، او اختلا محل در خود اعبات�� ترکی سراب